Arrahman Arrahim Elhamdulilah Rabbil Alamin As-salatu was-salamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira Allahu جل وله falendrojm vet ne betin dimze fal kërkojm lavdata dhe bekimet Allahut qofrim Muhammadin sallallahu alei wasallim i famineti shokut dhe te gjitha ata qi ndjekin rrugën e tyre dit dit ne fund te sejota Ta ndro Lazar Kemi marrë në takimin e kaluar disa prej regullëve të reja që kanë të bëjnë me regullimin e raporteve të brendëshme familjare, respektivisht raportin dhe i prindërëve, edhe pas dhegës e tyre, por edhe duke qenë gjendje tyre, një gjendje dhe me thonë përke që ardhje në kuptimin asaj që ka të bëjme, aspektin e tyre fetar dhe raportet më Allahun edhe o gjelë. Mirë, me gjithë këtë, që farë dhe të, që tjetë raporti tjyre me Allahun, më nënë Allahu Gjellera prap, ka bërë që raportin dhe tjyre tjetë raport i pamirësis, i respekt dhe i kujdesit. Nënënë, Allahu të barakua ta'ala, për këndër që këta, më thonë, nuk kanë raport mirë me Allah në Azogjen, Allahu të barë, këtë prapë se përkabë, ka bërë që nejnë dhe ty të kemë raport mirë. Dhe sikur që të kështë e mëndodhë e njejta, nuk dhëtë ishte pëdrisi. Por Allah Gjellewala e ka bërë që haku ndaj ti, të jetë shumë majgjonë, se haku ndaj kërjesës. Pra ndaj për shambullë nëse njëri, Kështë me qenë, pa po tëmë kështë kështimisht nëse dikosh nuk është besimtarë farë, hejzë besonë Allah në zë gjendë. Dhe këtë përkthejet pas e në raporte me te, që dhe të të shë gjendje. Par në dikosh të besonë që Allah e heqë e gzistanë, heqë, s'kazë dhëpë. Mënë realishtë, s'ilët me Zotin, s'ilje i njerante, që farë nuk e gzistanë. Ta është që e mu përkëthyj në raport me ta. Ti muësi me ta që farës e këzistanë. Nullë e shënë si fletë, ajtë kële di shka të i borë së poninë. Se dërra e shë përtyja e këzistanë heqë. Se do të e shë gjendje njërit, on, kër dikosh dhejnë këtë masë e njërën. Dështë e fështira. E dikosh në rrugë me ta bo që është do këtë madhe. Pa për në përshamullë njëri me shku një dyqanë, edhe nësë me shërbi farë. Ma dje me e njëru, s'ka i shmërështë të dujë që se kësën heqë, heqë. Aje dhe në falë a komunësisë, asë të këqyrë. Qësajrë dhe heqë, asë të këqyrë, asë të njënë, asë të shërbën farë, i njërim pëtallë për shumë. Së kësë me qënë gjenja. Qësën për e përstilë dhe? Nukënë rrugë mëja bëbë, para mëja bëjë nukërë që shpija. Qim, dhe si përskrisi me qimë, kjo sildë ndaj ti, përshka këtë sildës ti për Allah gjel, në ato gjellë, në të të ishte, e për energi e kështë më përë. Për Allah gjellë, Allah s'ka vohë kështë, allu. e mund të Allah me muhu komplet, mund të përshambullë me njëruhe Allah në të të ushe si kësën fare, asë se për menë, asë shletë për ta, asë se falenderanë, asë dëme dhegju fare që ka Allah kërkona, që ka thotë Allah të barë këtala, prapë Allah o thotë, ose Në këtë dunjo, s'ilomir me të, ato flasën ti që atë në gojeti. Ti mosë i njëra, si kur aji e i njërë në landa të gjërë. Kjo është madhërsi. E Allah gjëllehuala, i cili dëmonë prapë i të rajtonë ropët ti me mshirë. Edhe kërkonë që në dunjo këtu të regulluën rapurit mes njerëzve që të ketë një loj harmonia. Edhe të ketë një loj respekti. Pasaj Bukhari, Rahimullahu, bashdojnë që të flet edhe për një kujden stetën e prindve. Pa varësishtë gjenës e tyune. E thatë, kapitulli që flet për atëse, njëri ju nuk bën me i nuk lejot, që njëri ju me i fuj prind e ti. O njëri nuk lejot me nuk është nga respekti për prindrit, dhe i prindrëve me i, fi i prindrit. Në këtu e ka silë hadith në Ablaj ibn Amr ibn Asit, radiallahu ta'alani, që li ka thonë, se ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, nga mëkatët e mëdhaja është, që njeriu me e shajtë babën e vetë, ose me i shajtë prindë të ti. Ka në thonë sahabët, kefe jeshtu një Rasulullah, që është ndodhë njëri me eshajt babën, nonënëve të vetë, si i si fynë njëri për në të ti. Në që di i të sabët, si kjo përtakone, ka, pa kapshme. Ka thënë pejgamberis, s.a.v. Jeshtë të mu regjule, fër jeshtë ti mu e behu e umme. Këj i esha ndikujtë babën, ose nonën, e aja këthen këti, duke ja fry babën edhe nonën, Kjo konsiderot, dhe mën, fyri e prindet vetë, që ti e bo sebebë që dikush me ta shajtë prindin të ndëndën. Përshak që ti e ke shajtë, dike tjetëre, ke fyjtë diko në tjetëre. Kjoja dithë të ndërrundë, në përdojshme se ka, ka dobit mëdhaja, pëtër. E para, pejganberi, sëllësëm thot, të thotë, në fillim të adithë, minë elkebejrë, prej mëkatëve të mëdhaja, me më thonë, Nuk është mëkat i thjeshtë, nuk është që ka, po mënaj, e papëlqyrë, sot në që ka e urrejturë, por është që është që ja, e madhe. Dhe ne kemi thënë, në disë raste, se mëkatët janë të kategorizuara në dy kategorië, mëkatët të mëdha dhe mëkatët të vogla. Qysh e dimë nëse një mëkat është i madhe? Ka shenja, për shenjeve, Me i të reguë, zështë një mëkatë, është i madhë është, kur thotë vetë pejga mesonë, përshë të më mëkatë i madhë. Në kryu, e vetë e ka të zëjë. Përshëmë ka thonë pejga mesonë, i qështë të një buë, sëbë alë muë biqatë. Largonin nga shtatë mëkatë shkatërimtare. E në mdoja dëvugle, këtu. E në mdoja, se i përthotë vetë, që të shkatërujnë, në mdoja. Kë me një fyrjë prindë të tijemën. Pasaj nga të bitë, të në vëzërë është se e, që është tja e mëkateve nuk është lëndorë të njerëzve. Që të mërënë ty për këtë mëkatë, s'pa më doko që është i madhë muë. Ola më i madhë, jo, së është kjo punë e njerëzve, kështë për. Njërzve, e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të njëse dikosht tjetërja fyjnë për në tina, përra, si, si, si proces, kush kish me konseru për punë të madhe, kur kush gati e dhe? A një punëm është fyria, që këpja fyjnë për në ti, edhe e madhe, po thamë kush timisht që këpja këthënë këti, ama që këpë proces me u konseru, se njëri u për i fyjnë për në të ti, si proces, s'kish me kuptu njëri kështo apëtëm, unë e s'për i fyj, a i pë Po, bështë ti e këfyja ti, ti e bësë e bësë e bëpë. Nëndaj, të të dërëzën, dojnë me pasë kujtëse, qështjet e mëkateve, kategorizimi i mëkateve, nuk kërë qështje logike, nuk kërë qështje e emocionale. Ka njështë, për shumë të sëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtët lejohet, ose në të ndalohet. Për shambull, e, i pëlqenë në dishka të caktume, por e është ndalohet. Thëtë, a i thuhet bëjë kësoj halal? A i thuhet halal? Nëse i thuhet, fëtër eshtë, i thuhet. A i thuhet kësoj halal? Në punë të caktume, për shambull, pësa ati, emocionalisht, nuk i përshtatët. Thëtë e, nuk është me emocione. Fyer shume ofri. Fyer me spallje, kimi mund të sa të, kështu të më kuptu. Mali, thot pe gamën me kostë e madhe. Thot pe gamën, kjo konsiderohet fyerje prindëve, kështu kuptu. Po si kom fyer prindëmit, po në sport atë qëllim, këtu sportohet për qëllim. Dikon dy, dikun të pyet për qëllim, dikun e merr para dysh qëllimin, e dikun se merr fare para rish qëllimin. Mirpo konzron dhe gjikon në bazën e përfundimit. Ktu për shembull, Nuk t'pyre te kërja, kërja kërja kërja a këkë petit përiendë të fejt 김, a këto t'me te fya приjt muse, post a petit qy utmanë të flañt E noi, mitani i mesotë qyset eme, ehma i mesotë që klectique kuptu. Nuk e lene një atënjerë në motiv t'ti, i miso relev stuff, a disiplinator. I shtjegni ashtu pesut që fu gja ku di marre sel ture feje edhe përcapë tëm hedhe përcapë tëm ndalesa, por edhe përsa tëmë preventiva që më brojnë nga vëprimi ndalesa tëmë. Edhe të dy jetë më rëndësimi më marë parasyrë. Dhe mund, fyrja prëndërve është më katë i madhë. Me i fyrj një direkt prëndë të vetështë. Më katë i madhë, që në i madhë në kjo. Por edhe më u bu sebe për më u fyrj prëndë, edhe kja është pe gjënave të naja. Sikurse ka thon Allah te barekuta, në sura Al-Anam, ne shëndetet, Allahu Jan Allah thot, "Wa la tasubul ladina yad'una min dunillahi fa yasubullaha aduan bighairi ilm." Mos ifune, shikoni. Mos ifune iduis etyne. Mos ifune ata që adurohen, domthon pas Allahut. Et që ata pastaj të afyjnë Allahun nga armitësia pa dhije. Ose dikush adhuran dikon pas Allahut, ose së adhuran kurgja, ose diqka adhuran që ka të qoftë, me esëqaru gabimin, me argumentu dhevijimin, këto e nëgjërat kërkuara, me silë argumente, por nuk i nëve i mulëshu në nivellë të fyrjes, në nivell të sharjeve, të fjallëve të ulta, nga se atë fjallur që ti e përduar, për i dhe ti, aja e përduar për Allah në të zhenë. E pas taj, me një mënyrë bërë shkaktarë që më u, shvajtë Allah të Barakotale. Shpeshen njerëzit dhe kë kanë këtë parasysh. Nësë athu volë, kër e bojë një veprimë, caktumë, që kjo veprimë jamë? Atë dhe shkakton që njerëzit me shvajtë finë, me është vajtë pejgamberin, a një hi sotë sa më shonë kjo punë e madhë është. Nuk mund është gjithë më më bëjtë vështë njerës për gjecë. Po, a i që shonë, a i që full keqë, e ka gjynajnë, pa tjetër, a i nuk i kontestuat farë, mirë po, edhe na e kemi qenë sebebë, e pasë kujtesë. Feja ka kujtesë për preventivët. Dhe kërë kërë kërë kërë kërë kërë qasëm për preventivën, sin se sin çdo si, si, si, xholzin fatal. Ka dosë njerëz të cilët për shembull i stërmadhojnë preventivat. Vendosin gjëra caktuara, për shembull, të projnë në preventiva në paralel që edhe gjërat e lejuara i bojnë të ndaliuara. Mbio se këçonat ia. Po bashkëçënat ia. Na nuk mundem na më vendos paralelim. Nëse Allahu te bëre këto ale përshëmull e kanë lejuar. Përshëmull, përshëmull. Për gamëri Allahu më ka thonë: "Iyakum wal julus fi t-turukat." Mos rrinë në rrugë. Na dvakt këtu para na yonkë dvakt. Ka mosënde në rrugë. Hierr në sokak. Në sokak në rrugë, kush ne ska lloj. Aty po sholmë spodri. Atje velem shikimin kanë lënë gjithë kërë kalon një rikëshyrë. Pas taj për shambull, që nimi në për rrugë, dhe banë më unë interesur për punë që së përkasin. Që këta dhe, që a thëllu, që a uzatat në këta dhe, që që këta dhe, që kjo, që këta dhe, të intereson të të një, që e i thakë i këty, e pëse dulkë i pikirët, e pëse këtë i aqëli i gjaminë, nëjë që në më habetet dalën të në edhëve në sokak. Pas taj për shambull Këtë në sabë atjera, s'u e Allah, ka herë skimqare për najtën për rrugë. Në mund ka herë njëri rëndë, skimqare në kuptim e pres dikën dhëtë më ardhë, kom në në takim e filonim të dhëtë dhëtë, dhëtë dhëtë me najtë atyë, kushtimi shtë, apëtën, pres në i malë me ardhë. Këtë në pejgamberi Isusallem, e nëse e keni për tjetën, atëherë, jepjani rrugës hakun e vetë. Qënërimi në, në rrugë Njerëso, ja qëka është me e në hakun, ka thonë nga Dull Basarë, o në shikimin, qëka është hakun, nëse rënë shikimin, në në shikimin prapëm, urë në përtminder nga keqenë, se shërt keqenë, ka hak rruga përë, do nëse ka ndalu komplet daljen, e alë sëndrimin, ka se njerës ka nevojë, mëjë për ka përsonë regullarë. Tash me thonë dikush për shamon të qëre, qësi të fillon vera, e të fillon njerës të dohon me dalin qëta qësht dalin, gjeni e femrure, cisht, e, që janë një gjinja femërurë, fatkecësht të eqeshuj, shkjet është të merë, e pej qështë dite, taj në as falim, as drek, as iqeni, as gjyma, as dalim në ato. Së punë në me, të është pësahije, keq është, po ka zjidhje. Nuk, nuk është forma parëndaluse më sdalja, për forma parëndaluse është ule shikimit. E duhet me ditë cilin me tëtë të me përdur parëndal Nuk është izolimi përandalim, por përzirja me kujdes është përandalim nga njëra për. E të të të tëprojnë, vendosim masa përandaluse, dhe më thonë për te aso që i ka vendos sfeja, dhe me këtë pasaj rënojnë interesa, do bitë shumë që nuk mund të finalizot në ryshe, pas nuk e dalë, nuk u përzirë, kështë më rrënda. Dissot të tjerë, jo që i nuk... nuk i... dhe më thonë errisin. Po asë këtu qënë si respektojnë, s'ka gale. Se keni në menë në tonë atëmë, s'në shkën menja mu atje. Nuk t'ka vetë, feja t' shkën menja, t'ja shkën menja. Unë që t'atë dhe fillimisht, feja dhe punë s'në në ka vetë. S'në në ka vetë. Ka unë që këtu regulli, a s'në shkën menja, nuk s'në menja, a dukët, a s'në dukët kështë. Kur d'vesëm, në ka dëmë. Në s'në ka vetë. Për shembol, njerë me thonë, për namazën sabatë, dyre qatëpë. Pak për edhe gjysh, gjumajë atë të nëjë namazë, gjumajë atë namazë, gjysh vëjt dyre qatëpë. Farze. A i drejken për farim 4, gjumajë bëllë një gjashtë i lipo, që është të është, ma kur dvesëm në kallëzën. Ti i falë dy dhe, atë ka ditë, a është, qështë? Ose për punë tjera, përshambullë më. A da i rënojnë komplet. Pëse? Përshambullë. Allahu Azogel i ka rëglu raportet me zgjinive. Nuk a thonë, gratë një shihër rënojnë, burat një qytetë. Mosgabani asë muzatetë, as, kur asë më po. Jo, sh, një të dë dëmërnu, hinduqan më në kënë shiqëse. Unë me e kënë shicë, dhe jelë në rrugë, dhe në shkënë punë, në dodi në këtu samë. Mi për s'ka thonë përzinu, rëni bashkë, e keshni, e bëni lafë, e ti ka zë një hajgare, e një hajgare. Apo, a që për s'ka thonë? Jo, s'ka thonë kësa. Ka thonë, thalli me, komunikoni me nevoj që keni me silët mirë. Po, amë, s'keni lezim shkute në dreqët ashtë dhe. A po. Në shkani me menë në tonët, këto s'pëdvesma s'komenja. Feja ka thonë, s'at ka nevoj, të në reglët. Tiret, nuk është qështje kompromisi ke punë. Ne shumë sot përzirje katastrofale. Përzirje, qeshje, muhabete, dalje, shkurje, pushim, bashk. Këtë të reshtë, pa du shumë së është prelematika. Ma t'jë dhe ndalume. Dikush me dhe të, të pokë, shhh. Në t'kuptim të, të kujdesit këto masa para ndaluse i ka vendohë sfeja, dhëtë me respektuar. Masa para ndaluse. Shëka përshambull, pejgamberi s. s. s. e ka ndalu rëpsisht që muslimani mja këthi armën muslimani të përmë. Mja këthi armën. Një kush me thunë, po, që ashtot është me jakthyllë në të kuptim e vra. Jo, jo, jo, ashtë në hajgare zbënë. Në hajgare nukon. Pa shambu me marë thikën e me tutë. Zbënë haram, edhe jo këtë haram, për e datë hajgare me bafënë. Me thikës hajgare, elen thikën që ty, pa hajgare me që dushë. Apo se fashë, më shmë ashtë për analuse. Njërë shkënë dora, së arë kanë do njështë të lujtë. Një, një habi. Dhune, e ka vërra vlaun, e ka vërra një të matohërme në ti, pëse? Nuk e i nënvlerësu parandalimet fetare për këtë puna. Në shumë në shumë formë atyra për shumë, në shumë formë atyra për. Onda i theja, ka vendos regula, ka vendos preventiva. Këto preventiva, jenë mesatare. Jëtë një aftushme për të parandalohë të keqen. As duke blokoj njëri unë, asë nuk e pengojnë nga jetët nërmale, por asë nuk e lejojnë që tjetë komplet i afruar diri të ndaluar e pas taj, kur të bjenë ndodhe, ja, vëllë, ndodhe, në nërmën e që të ndodhe, që ka përra në edukim në fmive sëtë, nuk interesohet, nuk qy, leja këta, leja këta, ta është më se analë të bënë këta e kështu më radhë, në të fund, i ku të mërë vesh, e thirinë policia në, A, Zotë Naruq fa që fa rasti, hajde se të këna gjithë vajzen këtu, se djallin këtu, se është kapë me këta. Njerës të të të shushë mërë, po, shushë dhe, se ke përsi dhe e ke përndalu nërë, e ke thonë nërë. A ndaj njerës bëfasohen për të shiva që mund që më ndodë. Edhe kjo që përthamë. Njerë mund bëfasohen që që ke punë, banë me konë, pritë me i shvajtë po. Për shka këse e ke fi, pritë dikuj dhe. dhe se prej Gjeneve të mëdhaja është njeri ju të bët shkaktar, që këtu e direkt hadithje, të bët shkaktar që dikusht të afin babën e ti, e se kur të, të njeri e afin babën e dikujt, e dhajtani në mbrojtje të babës vetë, e afin babën e këtina. Në jemi pasë kujtësë, për babën, për nonën, për qëka do qoftë, për qëka do qoftë, për vëzra, Edhe për venin, këpër njështë kur dalin jashtë mund nukon sebeb dikush me e dashë këtë venë e këtë popull, ose me e shajtë këtë venë e këtë popull, bërështë që ka bënë. Dhe ti e lu i përfaqësusi, edhe i familjës të tëne, edhe i popullit të tëne, i fejës të tëne, në basës sildjeve të të e dikush e dënë këtë fejë, urenë këtë fejë, e kësë më ratë. Bërëse me, që në kamë për pegamberi Pas ta i Bukhari u Rahimullah shkon ka përmbyllë e këti kapilët, që shkua këna fillu për kapilën prindëve, nuk e thonë se, kapilët që i fjetët për, do me thonë, e, denimin që i takon atyre të të të të tëtë, nuk i respektojnë prindë. Do në denimi për ata që nuk i respektojnë prindë, apëtonë. E ka përmanë hadith në Ebu Bekres, r.a. që li thotë që ka thonë pegamberi s.a.v. ما من ذنب أجدر أن يعجل, أن يعجل لصاحبي العقوبة ما ما يدخر له من الباغي و قطيئة الرحيم نو قام مكتل إثلي والتبقى الريصالي صلى الله عليه وسلم نو قام مكتل إثلي يأبر شبيطان دني من دكويت رانكي بردين الدنيا ما ما يدخر له për dhe dhejmë nga e që i deponuat ati e nahirat, nuk ka dheqka që ma shpejt e silë denimin, në dunja se sa padrësia dhe, dhe shkëputje lideve farëfisnohën avton. Këtë të hyndë, lideve farëfisnohën, kështë një nësë fare, prëndit pasën e tjithë. Dhe me thonë, këtë ka përmën pejgamberi sallallahu sallem, se e, ka dhisa mëkate që i deponuat denimit. Në ti keboj gjinë, tash denimit egzekutuat. Po, mirë pa e, zbatimi i këti denimit është për një afat tjetër, të, të, të, të saktumë. Ka mëkate njështë që i bojnë shumë, dhunja, Allah ose si dhenën. Se dhunja nuk ka veni denimit dhe nuk naherat por ka disa mëkate që nuk linin këth për atje edhe këtu një komesh i ju shëmtimin e mëkateve vetëm nga këtu mëkota është el bari bari është kufinit, adem, kone te kalimi kufinit apo qoftë për një ndjesgabë në raport me dikën padrësia apo lëzia edhe katia tu ruhim shpujtë raporteve mes një, mes familjes apo edhe shum se familja është Rath-rath, në kjo në këtë njëjtë, është rrëthi i parë, rrëthi i dytë, rrëthi i tretë, më rrath dhe pëtër. Ama familje është këtë që ka të lidhë me te di shka në kuptim të gjakut, kuptim të priardhjes, ki lidhje me tërë. është loj familje, është farefisit. Andaj të bëtë njëri sebebë, më ushkëpo të lidhë të farefisnore, Allah në rujtë e ekspozon vetë në ti denimet dë një apara ahirit e të parë që hynë në këtë, dhe më hëndë, kërsnim, janë atë të cë, cëllët, janë të pakujdetë shumë, nuk imbajnë lidhjet me prindet june, nuk i respektojnë prindet june. Dhe Bukhariur e Himolash i ka, e ka përmen një hadith i ciliv, godet edhe prindrit, mos respektin, për dhe nënë, por edhe godet për të eksaj, për të regu se nëse përshambo një riu, denohet, por mos kujdes në raporte me agjën e tij. I biëse për babën është hala më primare, hala më e keqe. Apo, ashiqo feku i Bukarisë ku shkon larg, nëse për çdo kaçt larg mënatje, kaçës së dënimit. Çka do të më marr për më të afërmin logjike, kuptimi i gjithë babën. Dhe shkputja e raporteve apo bëjti raporte në formë ndryshme? Po duhet të them se forma më e mirë e bajtë raporte worst. Qajdesi për obligimet. Këshme më më mërënë që dhe më hëllonë zjaretë, si të kina zjaratë në i mon e lidhe të përfesnore. Së hi, kjo është një formë. Por ka më nësini rëndë zjaretën hëma obligimet elementare që i ka i shkelë. Ka të obligimet të saktume. Pra mundë në nërë me shkume i vizitu prindë, nëse nuk jeton me ta për shembo. Dët për ditë i vizitënë. Amë së në artë i vizitanë, Pa e e o Leonë nëjë, në nërvozë, pa Leonë nëjë përlemë atë. Onë i vizituva për rëndë. Kërë funojë që e në Gjamië, dohet me i vizituva familjenë. Monë në shufran Gjernët Përkurë që përqëshkoj. Ka dalë se dohet me këshirë që që ku i zratë ashtë asht nivellë e që shërë. Po. Nuk, nuk kërët punë me zratë, veç ke shi pashrënë. Parë ka obligime. A ka nevoj për diqka, du, diqka, qëka dhe me bëne. Përdej, qështje e parë që ka dhe me respektimin e prindve dhe që ka dhe me mbajt e lidhe e farfizore është obligimet. Obligimet. Nësë është smut me vizitu, nëse ka borç me inimu, nëse ka diqka gjind, me u gjindë, me e kshilu, ka obligimet dërshme. Pas taj është vizita e këtë mëllot nga format e mbajtë të sidhje e farmisënore mund tjetë edhe telefonata. Nukon një një më larkë, nukon një më shku vërdimështë, a e një mirë, a kinë nevoj që e ërda, që e qëva, kërmërën, ka mund të sidhje kështu. Ka format më në mërëndësirë që mësë me pasë shkutje e farmisënore. Dinat masa që në dollë të familjet diqket sa këtume, këmrinë lajmet e kësë si në kohën e deve dhe, me deve më pan Ka ndolë, u më rëtu filoni, për një më, u dikë filoni, kur, ka ti ka përskjime, ka lindë, u dikë, me pasë një interesim, njerë, me ditë kur më uru, me ditë më ngushlu, gëse, tok. Ja Lohra, kur më ngushtlu, nga se, në më s'kujtesi, është lëj fesadin të okë. Për ndaj allah gjëll e lëvra, kur ka ndalu fesadin të okë, e ka përmesë nga format e fesadit, e qërregullimit e kaosin të okë, ka thonë, të shkëpët një lidet të farbiznore. Mos për i majtë me zveti lidet është që është i fesadi, që është i që Allah të bërë të asje si bereqet për asepër. Se e qënë dënimin. E që bëdojnë dënimat matë të në vëzër, patom kushtimisht, që mundit njëri për shumë me, me, me pasë në këtë aspekt, kur s'ka bereqet në ato qëka, a e ka aptën të vrapu mësë fitimet dhe të vrapu mësë pasurisit, të vrapu mësë saj i ka arru farëfisin e familinë, s'ka ko përfmit e vetë apë nëmë. Në po, Allah gjerë leo e dënenë, fitënë, sa i nëmeni kështë, pëftik naqënë, ko është dhe njërë që e tupënu shpirë dhe me dole petë dhe që sh... borësit, sahi, i sdalën borësit, sa i, dhe dikosht të haqëhu, këtë farloj, Apo denime, që mos meni kënatësja në fitimit. Pëse që që kë vitimë që që që vëra pëmë të ka bu më kuhtë lidet, kërë këtë përë nëmëramë të ta, kërë këta këta, kërë shku të këta. Përndaj, edhe këllë e denime. Pakënatësja ma që këi, së pravate shumë ta, që kësë të mëllëtë Allah në ardhë. Në, me, e, dhe i dhe në, e përse në këtë kurs po besoj se që që ka përmend domodin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në lidhje me mos respektimin ndaj prindërve dhe shkpuhet në lidhje me fërvësonorë. Absen kat Buhariu ka përmendë në hadith, por do të flasë për tani takimin arsimin inshallah, se praktike çu shikadon njëri i cilësi është përgjigj nënës vet, qysh Allah te barekotaia ka thënë një sprov ndonjë, edhe ka qenë sprovë vërtir. Por ka dorë dhe ka kalu mirë, por ka qenë shëbapi mos përgjigjës ndaj cilës se nonas vetapo. Prandaj mos respekt ndaj pejgamberit, domthon sikur se ka punuar pejgamberi son, si dënimin e përshpejtuar. S'lidh pa herat në dunia njërin Allah na rujt i përshpejtuar dënimi për kët mos respekt, Allahu na afaltë na presoj xhenetin. Allahu është pabli për mëndin, për, për sabrin, për dëgjimin. Allahu na bëv dobim me këto hadithe, me këto uzime, na bëv të sjellshëm, të kujdesshëm në pritën, në zveti, me farefisin, me një perizi Na ruti Allahu Azhmani nga tkëqjet, nga fasadit, nga mëkatet e mëdha, edh Allahu na përmson gjendën edhe na fal mëkatet tona. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi taslima kthej.